мов диявол, їй вистачало власних крил. Цезаріон з люті грюкнув по столу кулаком і, вилаївшись, змів додолу брудний посуд. То я не гідний бути батьком шляхетного пана Поланського? Ти смерть, цезе, холодно відповіла вона, дивлячись йому в очі. Твій пращур Вог так вільний підкладав дівок під короля Людовика і бив на ньому вошей, а одного разу врятував від отруєння і цим заслужив посвячення у лицарі. Він ударив її, потім підвівся, витягнув із-за столу і штовхнув на підлогу. Стефанія вдарилася по і заплющила очі від різкого болю. Смерть принаймні набрався зухвалості забруднити кров шляхетному роду. То чи не ясна пані виправить цю помилку, вбивши власну дитину? Ні, прошепотіла вона, не розплющуючи очей. Дитина – це лише плоть. Але якщо на те буде Божа воля, у тій плоті оселиться безсмертний дух, тоді вже буде байдуже, чи я у неї кров. Цезаріон опустився на коліна і нахилився над Стефанією. Під її білими повіками життєдайною блакиттю пульсувало життя. Вибач мені, рідна, не знаю, що зі мною, вибач. Вона мовчала, лише вилиці її рухалися, а з куточка правого ока срібною ниткою струменіла сльоза. Цезаріон торкнувся губами її шиї. Стефанія розплющила очі, і звідти долину внімий крик. «Ти солодха, Стефаніє, з тебе тече цілющий сік, гарячий, мов спека». Він цілував її обличчя, проклинаючи себе, що завдав їй болю. «Відповідай же, мені чуєш? Не мовчи! Кричи, плач, якщо хочеш! Заради Бога, Стефаніє! Ти кохаєш мене? Ти кохаєш?» Новий кожовий січі Яцько Острянин розпочав війну повстанням на Лівбережжі де народ був надто охочий до розправи над поляками через минулорічний оружний похід посполитого війська, що мав на меті залякування мирного населення на міста Київ, Переяслав та Ніжин. Польське військо намагалося загородити Яцеві дорогу, але він обминув його і став табором під містом Голотвою, на дуже гарній позиції. Перша спроба здобути табір закінчилася поразкою з великими втратами, після чого поляки змушені були відступити. Відступаючи, Потоцький залишав у козацькому полоні глибшого свого приятеля графа Збігнева-Бальського, і це ще дужче розпалювало його людь. Отже, гінця до Польщі Потоцький відсилав, не маючи жодних сумнівів, чи справді обмінювати Бальського на того, кого вимагав видати Острянин. А вимагав він Ярослава Чупагу, нинішнього князя Поланського, якого узяв під своє крило сам коронний гетьман Конецпольський з вдячності за його допомогу під Кумейками але та допомога вже, звичайно, забулася. Тому не дивно, що наступного ранку о шостій біля будинку Поланського з'явився посланець конець Польського, і Тадеуш мав спішно відбути до палацу, де на нього чекали коронний гетьман і сам король. Ярослава ж неабияк стривожив ранній від'їзд Тестя, він безпомилково відчув, що справа стосується саме його. На те, щоб вдягнутися, йому вистачило кількох хвилин. Але крадучись коридором, Ярослав раптом зупинився біля дверей Дари і, повагавшись мить, прослизнув всередину.